Labore txingudi irun ondarribia daiako endaiako bizilagunen kontsumoa ekohizpenar eta helikadura aldazeko sedea duen irabazi asmorikabeko elkartea da. Ekoesle eta kontsumitzaileak biltzen dituen kontsumo taldea da. Kontsumo talde honek saltoki bat erekitzeko lanean dabil, irungo lakasita gaztetxean kokatuko da. Bertan kontsumo taldeko bazkeak saltoki honetan produktuak erosteko aukera izango dute. Txingudi labore ez da pio denda biodendadat. Gertuko produktuak eskaintzea du helburu, Hortaz, nafarroko arroza, arabako gatza, edota ondarribiko olioa, erosteko aukera izango da. Horretarako bazkide izatea beharrezkoa da. Momentuz, hogeita mar bazkide dira, eta martxoa bitarte, bazkide berriak lortzeko kanpaina bat martsan jarri dute. Mikel Balero, labore elkarteko kidea. Bueno, ba, labore txingudi denokulertzeko denda bat da, baina denda berezi bat. Bertako produktu ekologikoa izango duena eta denda bat bazkidez osatua ta baskidentzako zerbitzua eta produktua produktu duena. Azkenean egitasmoa, ba, elikadura subirautza sustatzeko proiektu bat martxan jartzea da eta ordun horretarako nahi duguna da modu alik eta hurbilenean eta sinplean, ba, Gure inguruko zenbait ekoizleren ekoizpen hori edo zeinek izateko aukera modu erresean hori erosteko eta hori kontsumitual izateko. Hemen nae lakasidan baratzakoperatiba bik mm -hmm. bereiemanaketa egiten dituzte. Horko eskaintza eh, batez ere barazkiak dira, barehalaian kasuan baitare arraultzak eta eta ogiak ekartzen dituzte, baina ikusten genuen oso interesgarri izan zitekela beste produktu batzuk eskainializatia barazki eta gasgain, ez? Mm -hmm. Hemen inguruan badaude ekoizleak, ba ogia, arraultzak, esnekiak gazta, zerealak, eta bar, eta bar. Eta hor ikusten genuen, ba, nola baite, barazkien eskaintza hori osatzeko, oso interesgarria litzakela horrelako ekimen bat, azkenean, badagolako jende bat kontzintzia duena, eta ikusten gehiago azken urteetan, kasontan helikadura subirautza edo agroekologiaren e, hildoan, baina beste e, beste hainbat hildotan ere bai ikusten ari da beharrezkoa dela ba, tokiko garapena, zirkuito laburrak, e, ekonomia soziala, horiek baitira, azkenean e, bermatuko digutenak beste funtzionamendu eredu bat, beste eredu ekonomiko bat eta horiek handitzen direnean ba, guk geu izango gera erabakitzen dugunak gure gizartean e, gertatzen dena, ez hori da azkenean burujabetza bere espresioa hondienera eramatea edo pixkat bide e, horretan edo zentzu horretan e, doa e, labore dire bai Labore txingudile kartea, ekonomia soziala sustatzea eta bidazu asko aldean antolatuak diren barratsak kooperatibak eta barazki zaskien elkartekin bateragarriak izateko asmoarekin sortu da